și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne de cel viclean. Cata este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pororea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem ție ca unii stăpân, noi și robii tăi, miluiește-ne, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru tine am nădăjduit. Nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri. Că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul tău. Toți lucrul mâinilor tale și numele tău chemăm. Și acum și purura și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim noi ce ce ne dădăștim într-un tine, ci să ne mântuim prin tine din nevoi, că tu ești mântuirea neamului creștinesc.